27 квітня 1945 року було проголошено Декларацію про відновлення Демократичної Республіки Австрія. І на початку червня відповідно до угоди країну поділили на чотири зони окупації. Чудове місто Лінц і жахливий концтабір з каменоломнями біля міста разом з усією Верхньою Австрією відійшли до радянської зони. Радянські лікарі та їхні західні колеги з Міжнародного Червоного Хреста разом допомагали колишнім в'язням хворим і знесиленим адаптуватися до нових умов життя. Жерар Мен'є разом із помічницею Жаклін робили ранковий обхід хворих. Вчора прибули нові полонені зі старими діагнозами, повне фізичне та нервове виснаження. Туберкульоз у стадії загострення, гні запалення, абстеси тощо. Люди без віку, без статі, замордовані, безпорадні, як малі діти. Щоразу метр Мен'є запитував себе: як люди із такими важкими ушкодженнями довбали камінь, рили траншеї, спали на дошках, їли помиї, ходили взимку без одягу і не вмерли, без ліків. Без нагляду, поруч з неймовірними стражданнями сили селеної людей, Мен'є легше переживав особисту трагедію. Тут він був необхідним, тут він знаходив виправдання своєму існуванню. Він ходив, розмовляв, бачив світ, тоді як його діти та дружина вже ніколи нічого не побачать. Все життя Мен'є перетворилося на прийом, та обстеження хворих. І на недавнього сімейного лікаря, порядного буржуа, линула лавина людського горя. Жінка, 25 років, стан важкий, на момент прибуття була непритомна, скупо доповіла медсестра. Воскові прозорі повіки розплющилися. Мен'є побачив величезні сірі очі, на схудлому, зі складками зайвої шкіри обличчі. Ви в безпеці, мадам. Ви розумієте французьку? Мені вже збирався переходити на знайомі йому мови. Так, ворухнулися сухі губи хворої. Ви серед друзів. Лікар узяв її за руку, підраховуючи пульс. Вас звільнено, я ваш лікар. «Моє прізвище – Мен'є. Ви знаходитесь у шпиталі Червоного Христа. Тут вас поставлять на ноги, і ви зможете повернутися додому». «Додому?» – пацієнтка автоматично повторила останнє слово. «Так, ви пам'ятаєте, де ваш дім?» Голос у лікаря був приємний, сповнений турботи. Жінка заперечливо похитала головою. «Добре, не все одразу. Мені дістав з кишені халата стетоскоп. Мені здається, що вимова у вас така, як в передмістях Парижа. У вільну хвилинку поміркуйте над моїм зауваженням». Жінка усміхнулася. «У вільну хвилинку, наче я працюю цілими днями». Медсестра посадила хвору, та закотила їй сорочку. Пацієнтка виявилася слухняною. Дихала, кашляла, промовляла слова, схилялася на бік, лягала і знову сідала. Під час огляду мені спитав «Ви пам'ятаєте, як вас звуть?» Жінка трохи замислилася. «Діана, Діана Лур'є». Це було єдине французьке прізвище, що спало їй на думку. «А чим ви займалися до війни?» «Я не пам'ятаю. Яка у вас вибіркова амнезія?» – лукаво помітив лікар. Він усміхався щиро. Це був високий, худорлявий брюнет і взагалі досить цікавий чоловік. Діана одразу почала сприймати його саме так, а не як абстрактного лікаря. Уявивши себе як жахливу купу кісток та зів'ялої шкіри, вона нас на самохідь усміхнулася. Мабуть, її вигляд викликає лише співчуття та професійну цікавість. Ви живе чи ні? Ви згодні зі мною? Лікар побачив її усмішку і, не чекаючи відповіді, почав надиктовувати Жаклін результати обстеження.